Злочин у сонячному клубі або вбивство по шведський. Кабінет був обшитий дубовими панелями. На підлозі лежав пухнастий килим. Декоративна лампа на масивному столі кидала з під крислатого абажура теплий сніп світла, а важкі, переткані золотою ниткою штори на вікнах підкреслювали дух солідного міщанського інтиму. Опинившись у цьому кабінеті, перший кримінал-асистент Пер Баррелсон від самого початку не міг позбутися враження, що тут якась помилка. Цілковита приватність цього інтер'єру ніяк не личила службовому приміщенню, точніше офісові ексклюзивного клубу. Око надаремно шукало канцелярського причандалля, друкарської машинки, полиці з деками, чи ще чогось такого. Навіть чорний, блискучий, трохи старомодний телефон стояв не на столі, а на маленькому столику, побіч застеленої кудлатим золотистим покривалом софи. Погляд першого кримінала-асистента нерво блукав по всій обставі кімнати, старанно обминаючи фотель біля столу, та в ньому сиділа Гулбрід Лундін, головний секретар сонячного клубу, в офісі якого обоє. І прибували. Була це худорлява літня жінка з темним, явно пофарбованим волоссям. Старанно причесена, на обличчі майже непомітний макіяж, у вухах безсумнівно золоті кліпси з автентичними перлами в довгому, теж золотому мунштуці сигарети. Ресе нічого, то тільки пані Лундін була, в чому мама породила. Саме тому Барлсон не міг привести погляд на свою співрозмовницю, що з іншого боку можна було б небезпідставно вважати браком гарного виховання. За свою поліційну службу 34-річний пер Барлсон не таке бачив і не мав буританських замашок. Любив, приміром, коли його молодша майже на 10 літ дружина Ая хазаєнувала за вечерою в водязі Єви. Однак цього разу таке видовище його шокувало. Пер побачив пані Лундін у першу в житті. Її кисляве, повне гідності, обличчя і аристократичні манери наводили нагадку радше про вишукані салони та засідання церковної ради, ніж про стриптизерські заклади чи фото з плейбоя. Квортіло йому закурити, але не мав відваги перервати нескінченний потіг слів пані Лундін і попросити на це дозволу. Він так зніяковів, що навіть зіпнути не смів, і п'яте через десяте сприймав зміст почутого. «Ви ж собі, напевно, уявляєте, – провадила пані Лундін, – наскільки нам залежить на нерозголошуванні, наскільки хочемо уникнути скандалу. А в нашій ситуації нерозголос дуже і дуже бажаний. «Чи можна сподіватися, що поліція піде нам на і зважить на прохання?» Вона замовкла, очікуючи відповіді. А Барусон зібрався з усіма силами і, даремно силкуючись затримати око на своїй співрозмовниці, недоладно проблькотів. «Так, звичайно, пані Лундін, поліція тримає таємниці. Зазвичай ми дуже потайні, дуже». Кажучи це, перший кримінал-асистент пригадав, що сьогодні вже... Не вислухав таку промову. Пан Юнг, його керівник, посилаючи пера до сонячного клубу, теж довго торочив, що найважливіший обов'язок поліцая дотримання таємниці і делікатність. Любий хлопче, сказав тоді Юнг по-батьківськи, турботливо посучуючи очима Барлсона, справа страшенно делікатна. Розраховую на тебе. Не можна тобі ні на хвилинку забути, що той клятий сонячний клуб дуже ексклюзивний. Належать до нього великі ЦБ з фінансових кіл, є там якісь зв'язки з Королівським двором і навіть з депутатами Рексдагу. Будеш ходити на дуже хисткому ґрунті. а зараз же матимемо на шиї скарги до міністра внутрішніх справ запити в парламенті на тему брутальності поліції. Не дай тобі Боже обмовитися хоча б зловечком про те, що там бачив чи чув якомусь писаці. Оті бульварні шакали, знає, чогають на таку оказію. Ніколи б ми тоді не вибросилися з клопотів. Соняшний клуб був за 15 кілометрів від Істада. Барсон мав певні труднощі з пошуками. Коли він зупинив авто і спитав про той клуб, дві бідові дівчини, що прогулювалися у шосе, а враз захихотіли, і годі було добитися чогось від них. Розлючений пер від'їхав і загальмував край придорожньої кав'ярні. Увійшов туди, спитав про дорогу і здивовано помітив, що всі гості закладу перервали розмови і почали приглядатися до нього. Лисий бармен, що витрав шматиною високі склянки для пива, облишив цю роботу, прилип до Барлсона веселим оком, і допіру, коли той повторив своє запитання, двозначно посміхаючись, звічливо пояснив, що треба їхати шосейкою ще 500 метрів на захід, а потім звернути на ґрунтівку, яка веде до моря. Незважаючи на сутінки, Барсон тепер уже легко знайшов дорогу. За кілька хвилин його автомобіль спинився перед густим високим живоплотом, у якому ховалася хвіртка. На металевих в прутах висіла невелика золотиста табличка з різьбленим написом «Соняшний клуб», а вхід тільки для членів і запрошених осіб. Хвіртка виявилася замкненою, та поряд був дзвінок. Перший кримінал-асистент натиснув на кнопку і досить довго чекав на якусь відповідь. Натиснув ще раз, але минуло кілька хвилин, доки за Хвірткою, з'явилася дівчина в лекитному пляжному халаті. Не виявляла бажання його пустити, мовчала і уважно придивлялася до нього. «Упустіть мене», – нетерпляче сказав Барлсон. «Я перший кримінал-асистент з поліції в Вістаді. Ось моє посвідчення». Він подав його дівчині крізь пруття хвіртки. Дуже ретельно оглянувши документ, та ж тоді впустила поліцаї. Увійдіть, будь ласка, пане офіцер. Пані Лундін чекає на вас», – сказала вона, старанно замикаючи хвіртку. Викинула в кишеню халата блискучі ключі, повела Баратсона вузькою, посипаною гравієм, алейкою, коридором буйних високих кущів з буску. Перездивовано зауважив, що дівчина – боса. Незбаром підійшли до невеликого і невисокого павільйону, збудованого із соснових колод. Було в ньому двоє дверей, над ними висіли лампочки. На одних дверях виднів напис «Канцелярія», на других – «Гардероб». Панянка показала на другі двері і сказала, це роздягальня. Барсон знизав плечима. У мене ж немає плеща, панночко. У такому разі, якщо ви не хочете скористатися роздягальною, в дівочому голосі відчувалася тінь подиву, то прошу до канцелярії, зараз скажу пані Лундін, що ви прийшли. Кримінал асистент увійшов у безлюдну канцелярію, що не була схожа на канцелярію і цікаво роззираючись по кутах, вигідно а у готелі навпроти столу. Тоді відчинилися двері, увійшла пані Лундін, привітно усміхнулася до нього і сказала, «Дуже приємно познайомитися з представником нашої чудової поліції. Звати мене Гулбрід Лундін, я головний секретар сонячного клубу. Ласкаво просимо на наші скромні пороги». Вона була зовсім гола, і Баррелсон умить збагнув, що означало «хихотіння дівчат на шосе», «цікаві погляди гостей у кав'ярні», «масненька» Усмішечка Бармена, запрошення до роздягальні, яке він почув при вході на територію клубу, і її шефові настійливі перестороги про дискретність. Сонячний клуб був просто ексклюзивним клубом нудистів. Я дуже рада, мовила тепер пані Лундін, що поліція, як ви мене запевнили, береже таємниці. Дуже рада. Її голос привів Барсона до тями, проте головний секретар десь-то не була повністю переконана в делікатності поліції, бо уперто повернулася до попередньої теми. «Я б хотіла, щоб ви мене правильно зрозуміли. Члени нашого клубу переважно невисокопоставлені особи. Звісно, всі вони давні натуристи, але таборами шведського товариства натуристів не користуються». Просто-напросто не хочуть давати поживи бульварній пресі, яка образливо називає натуристів нудистами і полює на сенсації. Високі особи волюють заплатити кілька сот крон і вступити в сонячний клуб. Його членами є видатні митці, три депутати Рекс Дагу, кілька осіб з Королівського двору, фінансисти, промисловці. Зазвичай більшість відвідує клуб разом із сім'ями, Приїжджають сюди на вікенди під час відпустки, декотрі проводять тут усе літо, інші гостюють час від часу по кілька годин. «Щоб собі побігати голяка», – сказав Барсон і, зрозумівши, що ляпнув несусвітну дурницю, зашарівся аж до кінчиків вух. Саме так, шановний пане, від душі засміялися пані Лундін. А власне для цього ви навіть не уявляєте, які величезні оздоровчі та моральні переваги несе в собі натуризм? Натуризм дає катарсис, очищує від усього брудного нальоту цивілізації 20-го століття, звільняє від усіх пут, які протягом тисячоліть створила схиблена культура. Він дарує людині справжню свободу, вільний контакт з природою і натуральним середовищем, кардинально впливає на фізичний розвиток індивідуума, дозволяє позбутися комплексів і скутости. Її голос наразі Виповнився пафосом і натхненням, так промовляють пророчиці. Гулбріт Лундін належала до цього поріддя. Пані Лундін, зібравши всю відвагу, несміло звався Барлсон. «Все це чудово розумію, але, вибачайте, я ще не звик. Признаюся вам, я почуваюся ніякого. Ви, ви б не могли, наскільки звичайно вам це не зашкодить, накинути на себе щонебудь». Пані Лундін знову засміялася. — Відома річ, юначе, дуже добре вас розумію. Це цілком нормальна реакція людини, ще не звільненої від поширених забобонів. — На жаль, я все ж не зможу виконати вашого прохання, адже тут, у канцелярії, немає ніякого одягу. — А ви ж не хотіли б, щоб я, — вона кивнула на вікно, — закутилась ось цією шторою або цим кусливим покривалом з зайшлася сміхом пані Лундін. Барсон подумав, що таки нічого б не мав проти цього, натомість кисло посміхнувся і відповів: певно, що ні, пані Лундін, не турбуйтеся, я вже потроху звикаю. Звикнути дуже легко, гаряче запевнила вона. Ви не здогадуєтесь, який, по суті, не на наліт усіх створених цивілізацією табу, а всього на всього вистачить роздягнутись, і ланцюги рвуться, як ті гнилі нитки. Пані Лундін поспішно перебив її пер, не лякавшись, що завзята апостолиця візьметься заохочувати його до негайного стриптизу. Мій начальник згадав, був посилаючи мене сюди, що в сонячному клубі стався якийсь випадок зі зброєю. Ви б не ознайомили мене з подробицями? Головний секретар, зненацька повернута до реальності, з виразною нехідтю глянула на Барлсона, скривила тонкі губи і холодно проказала – Прикро, але справді трапився нещасливий випадок. Пані Беттен Мацман поранена кулею. Звичайно, квопливо докинула вона, їй нічого не загрожує. Лікар Торсу ручиться, що за кілька днів вона зможе ходити. Наразі бідолашка прикута до ліжка. Я наполягала, щоб її забрали до лікарні, але вона була рішуче проти цього, і лікар Торсу врешті пристав на те, щоб залишилася тут». У Барлсоні прокинувся досі спляче поліцей. Немить забувши про незвичне середовище і повний брак одягу на пані Лундін, він зацікавлено спитав. «А як стався цей випадок? Чи пістолет належав пані Мацман? «Ні», – відповіла головний секретар, склавши вуста болісним вигином. «На жаль, то був не її пістолет. Вона і в руках його не мала. Це пістолет пана Пелінга, тобто таке враження, що його. У кожному разі він тримав пістолет у руці». «Тоді, коли стрілялося?» «Так». «Що ж він, власне, робив з тим пістолетом?» «Бився ним? Чистив?» «Та ні, на її обличчі тепер був вираз найглибшого несмаку. Дуже неприємно, але пан Пелінг вистрілив у пані Мацман. Націлився і вистрілив». «Дивний різновид жартів», – упівголоси зауважив Барсон. «Часто такі жарти трагічно закінчуються». Пан Пелінг зовсім не жартував, був страшенно знервований, спершу гукав, що її об'є, тоді вистрілив. Ага, це так було, зрадів перший кримінал-асистент, отже, спроба вбивства. А де тепер пан Пелінг? Можна його побачити? Не можна. Тепер він спить. Лікар Торсу сказав, що пан Пелінг повинен добряче виспитися. Так зворушився з Куйним. Що жаль було на нього дивитися. Лікар, як тільки доглянув пані Мацмана, одразу ж зробив йому укол і поклав спати. Доглядає пелінга Барбру Гансон, кваліфікована медсестра. Крім лікаря, є в соняшному клубі і медсестра. Іноді трапляються сонячні опіки та незначні поранення. І тоді панна Барбру завжди зарадить. Лікар торсу має також практику віста дії. Буває в нас кілька годин на день. Барсона не дуже цікавила організація служби здоров'я у сонячному клубі, тому обережно перебив. «Щось я не розумію. Пані Мацман поранена, а медсестра доглядає пелінга, а всього лише знервованого». «Ну, знаєте, – обурилася пані А як же було залишити пані Мацман без опіки? Вона лежить в ізоляторі і доглядає її лікар Турсу». «Пан Мацман теж хотів...» Попіклуватися нею, але Торсу рішуче заборонив, тож йому довелося піти спати до їхнього особистого будиночка. А який вираз обличчя був у нього тоді? Не звик слухатися наших розпоряджень. Ви, напевно, знаєте, хто такий Мацман? З обличчя першого кримінала-асистента легко можна було прочитати, що її уявлення немає, тому вона квапливо пояснила. Мабуть, ви чули про банк Мацман і син? Озеж, ж, власне, Егіл Мацман і є тим сином. Тепер Барлсон зрозумів, про кого йдеться, і стало йому якось не по собі. Мав рацію пан Юнг, наказавши бути якомога обережнішим і делікатнішим у дії. Ага ж. Ґрун таки непевний. Мацман молодший один з найбагатших у Швеції. Його вплив навіть у керованій соціал-демократами країні був величезний. Позбувшись зніяковіння і відчуваючи щораз більшу внутрішню напругу, він сказав: Я не все розумію, хто такий Пелінг і чому він хотів убити пані Мацман. А ви б не могли мені це розтлумачити? Пелінг це митець. Художник. Особисто мені не дуже подобається його картина. Не можу втямати, що може дехто побачити у брудних плямах на його мальовидлах. Але це, звичайно, питання смаку. А застрелити він хотів через кохання. Дуже її любить. Я знаю інші способи висловити почуття. Я теж. Знизала голими плечима пані Лундін, і цей жесть нагадав... Барлсонові побачений у зоопарку рух, яким стерв'ятники зводять крила. На біду пан Пелінг психічно неврівноважений. Такий уже він не сучасний і романтичний. Мабуть, у нього безліч комплексів. Звісно, було б іще гірше, якби не був натуристом. Натуризм, коли його старанно практикувати, здатен творити диво. На мою думку, якби не ця обставина... Оті комплекси цілковито запанували б над пелінгом, опинився б тоді у психіатричній лікарні, як на мене. Проте Барсонові не хотілося вислуховувати міркувань пані Лундін на тему переваги на туризму, тому вступив її річ запитанням «Чи знала пані Мацман про пелінгові почуття? А як же? Адже була його нареченою. Два роки разом жили. Це вже потім вона вийшла за пана Мацмана, точніше кажучи, місяць тому». «Їй пелінг не міг з тим примиритися?» «Саме так!» У голосі пані Лундін відчувався несмак. «Він поводився зовсім як нецивілізована людина. Еге ж, таке часто побачиш. Ці художники, примітивні істоти, керуються інстинктом». Кримінал-асистент одразу ж помітив суперечність у цих міркуваннях. Засудивши пута цивілізації, Лундін могла водночас закинути комусь, що не зважає на ці пута. Втім, він і не гадав – вихоплюватись із зауваженнями, спитав лише. Ви б не могли якомога докладніше розповісти, як дійшло до цього. Несчасливого випадку. Мене цікавлять не тільки події сьогоднішнього дня, але й тло всього-цього залюбки. Як гріх пан Пелінг завзяти на турист. Тобто, квапливо виправила себе пані Лундін, лихо не в тому, що він на турист, а в тому, що вибрав наш сонячний клуб. Не до ладу прийшовся він товариству, бував крикливим і надокучливим, зате його наречена пан Бетан Торсу, сьогоднішня мацман, дуже приємна. Тут усі люблять її. Звісно, не було в неї грошей на вступ, і на внески. Вона, знаєте, це дорого, але стала повноправною членкиною нашого клубу. Ми прийняли її, бо доводиться небогою лікареві Торсу. А її наречений Пелінг не міг оплачувати за неї внески. Що ви, Пелінг? Та він сам раз заборговував з оплатою. Його картини? Тут у голосі пані Лундін заброніло злорадство. Не мають цього великого попиту. Врешті й не дивно, якби ви побачили оті бридки, брудні плями. Чи часто він бував тут з нареченою? Дуже часто. Як майбутнє подружжя, вони завжди займали окремий будиночок. Бетен чудово впливала на свого нареченого. В її товаристві він ставав набагато спокійнішим і терпимішим. Замість силкуватися на недоречні дотепи, знай пас її очима, як пес свого хазяїна. Вона, зрештою, теж була закохана. Це ж видно. І тут з'явився пан Мацман. Еге ж, було це два місяці тому, наприкінці травня. Ми саме відкрили літній сезон. Серед наших перших відвідувачів були Пелінг з Беттен і Мацман, новачок у клубі. До того він займався натуризмом в Веллінському клубі. Вже за кілька днів Беттен покохала пана Мацмана. Зрозуміла річ, їй не і примітивний дикун. А пан Мацман дуже культурна і мила людина. Не кажучи вже про те, докинув усміхаючись Барсон, що в нього чимало мільйонів крон. У той час як Пелінгові бувало туговато з оплатою. «Я б не трактувала цього в такій площині», – гостро заперечила пані Лундін. «Беттен не з тих, що ловлять багатих чоловіків. Просто покохала пана Мацмана. Це було кохання з першого погляду. Справжнє почуття. Пан Беттен пішла за покликом серця». А як це сприйняв Пелінг? Дуже невідповідно. Як шмаркач. Не зумів гідно повестися. У голові мені не вкладається, що сучасна людина, та ще й швед, може так примітивно реагувати на цілком природну подію. По якимсь часі партнерка, знудившись ним, перебирається в дім іншого чоловіка. Вона перебралася в будинок Мацмана? А вже ж! А що мала робити? Повернула Пелінгові обручку і перейшла до Мацмана. Пелінга схопили чорти, жахливо лаявся і погрожував їм обом. Виникла дуже неприємна ситуація. Всі члени клубу широ співчували Бетен і обурювалися поведінкою Пелінга. На щастя, через кілька днів Мацман разом із Бетен виїхали. Пелінг начебто трохи заспокоївся, а за тиждень покинув нас. Місяць тому Торсу. Сказав мені, що його небога вийшла заміж за Мацмана. Я щиро поздоровала лікаря. Двома тижнями пізніше новоженці завітали до нас на місячний відпочинок. Пан Мацман уважив, що після напруженої праці йому належиться відпустка. Він стверджував, що ніяка річ не відновлює сили так, як кілька тижнів активного натуризму. Звісно ж, у милому товаристві. Три дні тому з'явився Пелінг. Я аж заціпаніла, побачивши, як він увійшов до офісу. Признаюся вам, я таки налякалась. Боялася, що через почуттєвий та інтелектуальний примітивізм цього маляра рапортача можуть виникнути неабиякі клопоти. Ба нічого я не могла вдіяти. У Пелінга повністю оплачені внески, не було ніякої підстави і приводу відмовити йому погостювати в клубі. Спочатку здавалося, що все якось залагодиться. Пелінг не накидався мацманам, сходив їм з дороги і тільки щоранку обмінювався з Беттон холодними уклонами. І ось, це ж справдешній варвар. Сьогодні, пізно, пополудні, бомба вибухнула. Пелінг показав, на що здатні так звані митці. Бетн, тобто пані Мацман, заскучила в канцелярію погомоніти. За старою звичкою дуже часто приходила до мене. Так повелося ще з того часу, коли я була пелінговою нареченою. Ми побалакали з півгодини, а тоді відчинилися двері, і в канцелярію влетів пелінг. І він мав такий вигляд, що в мене аж серце зайшлося. Був блідий, і, либонь, дуже п'яний, приніс поліетиленову торбу, з неї стирчала шийка пляшки. Зразу історично зареготав, потім сів у фотель, що це ви зараз у ньому, і розридався. Заводив, як по рідній мамі. Я не знала, куди подітися і що вдіяти. Ненавиджу такі вульгарні, мелодраматичні сцени. Як можна робити себе такого блазня? Тепер голос пані Лундін аж тремтів від стримуваного обурення. В голові мені це не вкладається. На то місце бета Встала з крісла і холодно сказала, що Пелінг перестав грати комедію і поводився по-чоловічому. Ось тоді це і сталося. Пелінг вириснув, що і справді настав час покінчити з комедіями, і вихопив із торби пістолет. Націлився на пані Мацман, вигукуючи, що вб'є її. Я остовпіла, проте Бетта недалі тримала себе в руках, зволіла відкласти оту цяцьку, бо він не тверезе і може собі нашкодити. І тоді Пелінг вистрілив? Вистрілив? То було страшно. Все це сталося тут? Так. А що з пістолетом? Пізніше я сховала пістолет. Він ось тут. Лундін змовкла, виняла з шухляди письмового столу зброю і подала Барлсону. Перший кримінал-асистент обережно взяв пістолет у руки і уважно оглянув його. Був це маленький кишеньковий браунінг калібру 6,35. «Такою іграшкою важко вбити», – сказав він. «Маленька куля, невелика її початкова швидкість». «Та ж Белінг не вбив». Гаррі заперечила господиня кабінету. Він лише поранив, пані Мацман. І справді. Вибачайте, що перебив. Розкажіть, будь ласка, що було далі? Далі? Далі зшинилося пекло. Беттон упала, Пелінг упустив пістолет і кинувся до неї. Цілував її і кричав, що вбив кохану і погубив себе. На щастя, трапився лікар Торсу. Саме проходив неподалік і почув постріл та пелінгові крики. Забіг сюди, знешкодив шаленця і надав першу допомогу потерпілій. Знешкодив? Еге ж, довелось. Пелінг поводився нестямно, дуже заважав лікареві, і то й мусив ударити його кілька разів. Добряче вдарив. В молодості пан Торсу займався боксом, зі зловтіхою пояснила пані Лондін. Що було потім? Лікар доглянув пані Мацман, а тоді зробив укол пелінгові, бо той знай заливався слізьми і присягав, що накладе на себе руки, якщо з Бетен щось станеться. Розглядався зі своїм пістолетом. На щастя, я перед тим сховали його в шухляду. Коли пан Мацман дізнався про цей випадок, ми не встигли його повідомити. Сам прийшов до канцелярії, бо не міг дочекатися Бетен. Богу дякувати, пелінга вже тут не було. Дістав від лікаря укол, а Барбру, тобто медсестра, відпровадила того художника до його будиночка. Якби оті двоє зустрілися, могло б дійти до нової біди. Мацман так гостро зреагував на те, що сталося. Ще і як! Кричав, що вб'є цього злочинця, посадить його в тюрму. Шкода, що у Швеції скасували смертну кару. Беттен заспокоювала чоловіка і казала, що почувається винною перед пелінгом і чудово його розуміє. Потім Мацман захотів одразу ж повезти Беттен до лікарні або припровадити сюди гвинтокрилом найкращих хірургів із клініки Королівської академії. Проте Беттен дуже опиралася, сказавши, що довіряє своєму дядькові і не хоче таємничувати усе, що скоїлося нікого чужого. Мовляв, за всяку ціну, треба уникнути скандалу. Нарешті Мацман поступив, але не видавався переконаним. Пані Лундін змовкла. Барлсон хвилинку подумав, і так спитав. «Поліцію викликали з вашої ініціативи?» Лундін скривилася, наче проковтнула щось гірке-гіркуще. «Щиро вам зізнаюся, думка про візит поліції в сонячному клубі не додавала мені ентузіазму». Спершу, звісно, пан Мацман вимагав повідомити поліцію, потім під жінченим впливом заспокоївся, та лікар Торсу був непоступливий, наполягав, що наш обов'язок – сповістити владу. Що ж було робити? Я мусила згодитись і подзвонити до дирекції поліції в Істаді. Торсу видається мені дуже розсудливим. Випадок був серйозний, і поліцію таки треба було сповістити, – згодився Барсон. – Чи можна було б мені побачити Перінга? «Я вже вам сказала, що він спить. Дарма. Все-таки я б хотів його побачити. У такому разі прошу за мною». Пані Лундін устала за столу. Барсон знову усвідомив, що літня жінка зовсім гола. Його охопило зніяковіння. Вони вийшли з канцелярії, а він йшов за нею посипаною рінню стежкою і всяю місяця бачив її худе кисляве тіло. Ніж була холодна, Барсон не міг позбутися думки, що пані Лундін, мабуть, віддзвонює зубами. Минуло кілька кемпінгових будиночків посеред кущів і затрималися перед одним, у якому, крізь затулене оранжевою фіраночкою вікно, сочилося світло. Це тут, сказала пані Лундін. Увідіть зі мною, запропонував Барсон, все ще допікала йому гадка, що кущаві Лундін дуже холодно, і їй. Якнайскоріше, треба було б зайти в якусь теплу кімнату. Пані Лундін без стуку штовхнула двері і знов кримінал-асистенту і заціпила. Повинен був вже приготуватися до такого видовища, однак не міг іще звикнути. На сільшу біля Тапчина сиділа красива блондинка і читала книжку. Єдиним її одягом був жорсткий, накрохмалений медсестринський Очіпок. На тапчані спав, скрутившись у чотирнацькій позі, оголений чоловік з довжелезним култонястим рудим волоссям і бородою навколо всього обличчя. Дівчина відклала книжку і зі здивуванням, що вимальовувалася на гарненьку муличку, глянула на одягненого чоловіка при порозі. Її брови злетіли вгору. «Цей пан із поліції, Барбру», – сказала Лундін, – «а він хотів побачити пана Пелінга». «Пан Пелінг спить?» – відповіла дівчина, мило усміхнувшись. «Чи не можна було б його розбудити?» – здушено спитав Барлсон. «Розбудити?» – ще промінніше усміхнулася Барбру. «На жаль, ні, не можна. Лікару у пану Пелінгу у вену велику дозу...» «Аларгактилу, і той прокинеться допіру завтра вранці. Якби якимсь дивом прокинувся раніше, не був би повністю притомний. Тому я повинна чергувати біля нього всю ніч». «Бачите?» – терпко зауважила Лундін. «Я ж вам сказала, що сьогодні розмовляти з Белінгом не вдасться». «Тоді я б хотів побачитися з пані Мацман. Не знаю, чи Торсо допустить вас до неї, але можемо спробувати. Ходімо до ізолятора». Барсон мав тиху надію, що принаймні торсу буде одягненим. Але надія не сповнилася. Лікар, високий, висятий, товстун середнього віку, був так само голий, як і всі бувальці клубу. Він стояв у дверях ізолятора і гостро протестував проти порушення спокою своєї пацієнтки. "Бетен у стані шоку», – тлумачив він. «Трохи гарячкує, а з певного огляду я наразі не можу дати її заспокійливих засобів, тому прошу не мучити її». Лікарів спротив зламала сама пані Мацман. «Дядечку, негайно впусти цього пана з поліції. Якщо цього не зробиш, то зараз же зірву бинти». У голосі, що долинав за непричинених дверей, звучали нотки істерії. Лікар Торсу виконав вимогу своєї небоги, але з дуже кислою міною. «Тільки ненадовго», – буркнув він. «Попрошу вас якомога коротше з нею розмовляти. Вона справді в шоку». Пані Мацман, звичайно ж, також не мала на собі ніякого одягу. Була це гарна, добре збудована, світловолоса жінка. На шоках у неї горів рум'янець, очі блищали, Лежала на білому ліжку. Її праве стегно сповували товсті шари бента, поєднані з якоюсь дротяною спорудою, що онерухомлювала цілу ногу. «Бачите, як гарно мене упорав!» – крикнула вона, гнівно показуючи на бенти. Барлсон подумав, що мова йде про пелінга, але з подальших слів виникало щось інше. «Я ж йому казала, щоб не ставив цих потворних дротів, адже ж не можу рушити з місця». «Ногу треба було унерухомити, Бетен, лагідно пояснив Лікар Торсу. «Дуже треба. Завтра ввечері знімемо ті дроти, але до цього часу мусиш лежати нерухомо». А пані Мацман не дуже погоджувалася з такою потребою і досить емоційно дала це зрозуміти. Тоді, пригадавши про Барсона, звернулася до нього. Тільки не затримуйте, Уве, це бідний хлопець, я повелася з ним негарно, дуже добре розумію його. Зрештою, він зовсім не хотів мене скривдити. Попросту здали нерви. Будь ласка, не заковуйте його в кайдани. Барсон урочисто запевнив дівчину, що наразі не має найменшого наміру закувати в кайдани пелінга. І попросив коротенько розповісти про те, що трапилося. Загалом, її версія покривалася з оповіддю е, пані Лундін. Щоправда, Беттен потрактувала пелінгову вихватку поблажливіше. Всю вину вона взяла на себе, ствердивши, що своєю поведінкою вивела з рівноваги вразливого розпочі, а на додачу ще й п'яного хлопчину. Зосередившись Кримінал-асистент вислухав цю історію, потім чемно подякував і вже лаштувався був піти, та пані Мацман несподівано стримала його вигуком, намагаючись водночас звестися з ліжка. Це помітно налякало вусатого лікаря. Послухайте, ще не йдіть, у мене до вас велике прохання. Барсон чемно затримався на порозі. А йдеться мені про Егіла, мого чоловіка. Він дуже знервований, боюся, що вчинить якусь дурницю. Цей ідіот. Беттен підцінула пальцем на доктора. «Мій дядечко, не впускай його до мене. Не знаю, що там собі Егіл подумає. Напевно, нічого мудрого. А може йому прийти на гадку, наприклад, подзвонити у Стокгольм до міністра внутрішніх справ, щоб той прислав сюди столичну поліцію. Забрати уве. Або ще якийсь ідіотизм. Якщо, ваша ласка, чи не могли б ви зараз зайти до Егіла, заспокоїти його трохи, і сказати, що поліція вже все знає, а я добре почуваюся?» «Мій дядько не хоче сам до нього піти». «Зрозумій, Бетан», – лагідно сказав Торсу, – «що я не можу тебе полишити. Ти в шоку, а заспокійливо я зможу тобі дати допіру за дві години, о півночі». «Не клей, дурня», – вириснула небога, – «не хочеш піти до Егіла, бо не любиш мене. Ти мене ніколи не любив. Такий дядько гірший від болячки». Занепокоївшись, що стане свідком сімейної сцени, поліцей поспішно запевнив, що негайно відвідає пана Мацмана і швидко позадкував, гречно кланяючись. На дворі чекала пані Лундін. Лікар не впустив її в ізолятор. «То як ви задоволені з розмови?» – поцікавилася вона, скептично підсміхаючись. «Еге ж!» – відповів Барсон. – «Ще хочу відвідати пана Мацмана». «Будь ласка!» – охоче згодилася літня жінка. – «Це недалеко звідси. Я і сама хотіла зайти до нього. Бідолаха Гейдзі йшов з колії. Втім, не дивно. Знову рушили стежкою, і Барлсон, відчуваючи пронизливий вечірній холод, не міг утриматися від запитання. «Вам і справді не холодно?» Лондін засміялася. «І іначе, якщо ви вирішите стати натуристом, самі переконаєтеся, що після двох-трьох сезонів така температура, як сьогоднішня, буде вам за виграшки. Вони спинилися перед кемпінговим будиночком, що стояв неподалік великого креслатого дерева. У віконці світилося. Цього разу Лондін постукала у двері і, почувши запрошення увійти, натиснула на клямку. Кримінал-асистент сподівався побачити ще одного голяка. Тому Далебі відчув щось схоже на здивування, коли виявилося, що пан Мацман задягнений у пухнастий темно халат. Лежав на Софі зі скляночкою в руці, а поруч на столику стояла напівпорожня пляшка, в якій плавали стеблинки якогось зілля. Барлсон тут же розпізнав, що це за напій. Це була польська горілка. Реклама твердила про неї, що містить витяг улюбленої трави польських зубрів. Мацман мав п'ятдесятку з гаком. Добряче посивіла Чоприна, а в безладі на сухрилявому засмаглому обличчі неспокій. Що скоїлося? Нервово спитав він, відставивши скляночку. «Як там Бетен, Їй стало гірше?» Барсон похабцем повідомив, що пані Мацман почувається непогано, що, власне, прийшов від неї, і що він із істинської поліції. Мацманову обличчя мить проясніло. «Поліція? Чудово! Сподіваюся, ви візьметеся за того жевжика, що вдає з себе митця». «Бетен сентиментальна, не хотіла скаржитися в поліцію. Я боявся, що цей надутий дурень не впускає мене до моєї жінки. Все ж піддасться на її вмовляння і не повідомить, куди слід. Я не хотів її нервувати, але мав надію, що старий не поступиться. До речі, вам не здається, що той усатий шарлатан не зможе забезпечити успішного лікування моєї дружини? Так мушу рішуче наполягти, щоб її привезли до клініки, але Бетен страшенно уперта». Вразу у Мацмана зірвався голос. Мацман зовсім не скидався на чоловіка, рішення якого можуть перевернути догори ногами всю економіку королівства. Важко було навіть уявити, що його прізвище згадується на всіх біржах світу тоном мимовільної поваги. «Не знаю», – щиро признався Барлсон, – «не можу оцінити компетенції лікаря Торсу, одначе на перший погляд здається, що стан вашої дружини начебто не вимагає негайного перевезення до лікарні». Пан Турсу з натиском зауважила Лундін дуже досвідчений лікар. Можна йому довіряти, пане Мацман? Та невже, недовірливо кинув багатій, але видно було, що все ж таки він трохи заспокоївся. Запросивши гостей сісти, Мацман хотів пригостити їх чаркою другою польської горілки. Гості чемно, але рішуче відмовилися. Розмова була коротка. Мільйонер не вніс нічого нового в загальну картину подій у сонячному клубі. Його мова переважно зводилася до твердження, що небезпечні психопати на зразок цього схибного шмаркача Пелінга – загроза для суспільства. Їх слід пожиттєво ізолювати у психіатричних закладах. Вийшовши з мацманового будиночка, пані Лунінс спитала, що далі у вашій програмі? Зараз я, усміхнувся Баритсон, поїду додому і добряче висплюся, а завтра вранці повернусь. коли Пелінг прокинеться, побалакую з ним і вирішую, що робити далі. «Сподіваюся, ви не забудете про обіцянку нічого не розголошувати з притиском?» – нагадала вона. «А як же?» – запевнив криміналіст-асистент. «Мій начальник наказав мені все робити якомога конфіденційніше». Додому Баритсон повернувся кільканадцять хвилин по одинадцяті. Ая вже спала, роззувся і тихенько, щоб її не розбудити, приготував собі вечерю, потім скупався. Перед його очима весь час буваніли якісь голі люди. Годі було спекатися тих недокучливих видінь. Барлсон увійшов у спальню і прослизнув під ковдру до Аї. Дружина зовсім не спала. Вона обернулася до нього, Барлсон відчув її тепле тіло і подих. «Де мій пан і володар?» тинявся досі жартома запитала Ая, міцно пригорнувшись до чоловіка. «Я чекала на тебе?» Спершу кримінал-асистенту Перу Барлсону страшенно кортіло розповісти їй, де був і що бачив. Одначе це тривало всього хвилинку, якусь мить одразу ж виконав із голови цю забаганку. Був дуже ранній похмурий досвідок. Траву покрила краплиста роса, Кілька чоловіків у цивільному одязі стояло біля будиночка мацманів у сонячному клубі. Поблизу крутилися заклопотані грубки оголених людей. Від моря дув різкий неприємний вітер. Тож три найменш витривалі натуристки вдягнули светри. Але тільки светри, більш нічого. Поміж обраних було і перший кримінал-асистент Барнсон, і його начальник – Полісместара Юнг і кілька інших службовців з дирекції поліції відстаді. Полісместаре Юнг курив сигару і мав вигляд перестрашеної дитини, що заблукали в темному борі. Барсон був невиспаний, неголений, не час від часу, дехто з поліцею крадькома позіхав. До цієї групки підійшла пані Лундін, гідно випроставшись і зовсім без одягу. – Ви вже щось з'ясували? – спитала вона. – Гадаю, в мене є право це знати, адже випадок стався на території клубу, головним секретарем якого я маю честь бути. Мало не прокутнувши сигару, Юнг похлинувся димом і промимирив. – Ще зарано про це говорити, адже ми приїхали сюди якусь годину тому. Ви б, як головний секретар клубу, не змогли розпорядитися, щоб усі присутні... Поліс старе, розгублено пою рукою навколо себе, хочу щось задяглись. Нічого такого не буде, рішуче відповіла Лондін, і від її голосу повіяло холодом. Ці люди заплатили кількасот крон, щоб могти тут ходити без одягу і ходитимуть. Ніяка поліція не зможе їм скомандувати вдягнутися. Ми живемо у вільній країні, і ви, представник влади, повинні про це пам'ятати». «Мені ці люди зовсім не заважають», – намагався залагодити ситуацію Юнг. «Ідеться про моїх хлопців, бачите, вони не звикли. Мусять звикнути», – відрубала вона. Юнг щось буркнув попід підніз, розмова урвалася, пані Лундін, і не збиралася відійти от поліцаю. Двері будинчика відчинилися, в них з'явився хлопець із вигадливою зачискою. «Шефа», – сказав він, звертаючись до Юнга, – «Все готово, прошу увійти» поліцейські увійшли, залишивши Лундін на дворі. Один у тому вже раз зайшли сюди всього на хвилинку, і так за роботу взялися техніки. Тепер вже закінчили і збирали обладнання. А сюди видніли сліди цієї діяльності. Кілограми сріблястого порошку для фіксування відбитків пальців. А завершив свою роботу лікар Есвінг. Він упаковував свої інструменти, меланхолійно поглядаючи на мацмана. Мільйонер лежав на Софії, випростений, і заклякли. Його темно-вишневий халат широко розхристався. На вкритих чорним заростом в грудях темніла велика зашкарувла темно-червона пляма. На обличчі не було переляку чи болю, лише застигли вираз безмежного подиву. «Так», – сказав лікар, – «заробив просто у серце кулю чималого калібру. Стрілили в нього зблизька. Не вколо рани є кіптєва, і не «Дрібки пороху». «Напевно, він побачив свого вбивця», – зауважив Барлсон. «А то ж», – сказав Юнг, – «як видно, з виразу обличчя дуже здивувався, не встиг навіть налякатися, тільки здивувався». «І не опирався», – додав лікар. «Як не зауваживши найменших слідів боротьби». «Коли це сталося?» – спитав перший кримінал-асистент. Лікар мить задумався. «У нього високий ступінь посмертної ригідності. Смерть настала вчора ввечері, десь, скажімо, між дев'ятою та одинадцятою, мабуть-таки ближче до одинадцятої. Кілька хвилин по десятій я розмовляв з ним, був живий», – сказав Барлсон. «Ну, ось нарешті щось конкретне», – підбадьорився Юнг. «Маємо досить точно визначений час смерти. Напевно, він загинув зразу ж після мого від'їзду з клубу», – зауважив перший кримінал-асистент. «У такому разі, взявши до уваги все, що ти мені розповів про вчорашні події, ми повинні побалакати з тим неврівноваженим пелінком, і що, звісно, досі не дав драла». Полісми старий юнк докірного глянув на підлеглого. «Хлопче, треба було мати трохи смальцю в голові і не ошукатися на тій його сонності. Ти ж міг зміркувати, що схибленець, спробувавши застрелити жінку, спробує також уколошкати чоловіка». Барсон зашарівся. «Шефа», – сказав він, – «пелінг нікуди не втік. Як тільки ми сюди приїхали, я послав двох поліцейських до його будиночка. Один із них повернувся і доповів, що пелінг на місці, другий залишився і пильнує». «Учасно, нічого не скажеш», – допікав і далі Юнг. «Треба було його вчора пильнувати. А ти усвідомлюєш, – раптово підняв він голос, – в яку історію ми влипли? Ти знаєш, хто вже за годину-другу сяде нам на шию?» Ти вже уявив заголовки в газетах? У нудийському клубі вбито мільйонера. Хто вбив найбагатшого без Швеції? Гадаєш, за кілька годин не затрясимо штаньми перед спеціальною комісією з Міністерства внутрішніх справ, створеною для контролю над слідством. Що ти не робив, чоловіче? «Я вам пропоную», – спокійно сказав Барлсон, – «разом піти до пелінга». Ремство нічого не дасть. Пішли до пелінга. Голий, з ковтонєстими патлами, він сидів на почіпки, на тапчані і заморочено видивлявся на прибульців. Медсестра Барбру дивилася на них з виразом овічливого зацікавлення. Книжка, яку Барсон бачив ще вчора, лежала на її голих колінах. Герберт Маркузе «Розум і революція». Юнки шей досі не обвикли до голих людей, застиг у дверях і торопіло витрішився на гарненьку сиділку. Особливо враження на нього справу стерильної, престерильної чистоти очіпок, кокетливо прип'яти на її важкому золотавому волосі. Першим обізвався Барлсон. Ми з поліції хочемо поставити кілька запитань панові Пелінку. У затуманених очах художника раптом заясніли вогники тями. А ви з поліції. Розумію. Чудово розумію. Я до ваших послуг. Знаю, що я злочинець, тож мушу спокутувати скоїний гріх. Нарешті уготувшись, Аполіс Юнг запитав. Отже, ви признаєтеся, що сьогодні вночі застрелили Егіла Мацмана. Заодно я б хотів вас поінформувати, суходокинув він, що ви взагалі не зобов'язані відповідати на запитання, які могли б вам Зашкодити без присутності адвоката. Пелінг зовсім не слухав останніх слів. Болісно зморшившись, він пробелькотів «Мацмана? а якого мацмана? Я ж стріляв у Бетен. І зненацька, він крикнув: Де Бетен? Жива? Як вона почувається? Баросон нетерпляче обірвав його. «Прошу заспокоїтися. Пані Мацман почувається непогано. Наскільки мені відомо, ніщо її не загрожує. Натомість сьогодні вночі вбито її чоловіка. У зв'язку з тим...» «Вбито Мацмана?» – помітно утішився Пелінг. «Так йому не гідно, треба. На одного лиходія стало менше. З того, хто це зробив, піднесено, докинув він, я б за любки намалював портрет». «Я б вам порадив?» – спокійно зауважив юнг. «Краще тримати язик за зубами». Ось такі слова можуть вам серйозно зашкодити. А ви б не відповіли на моє запитання? Яке ще запитання? Про що вам до дідька Лисого йдеться? Запитання просте. Чи вчора між 22 і 23 ви застрелили Егіла Мацмана, чоловіка жінки, яку ви поранили кілька годин перед тим? На палянковому обличчі з'явився вираз безмежного здивування. Ви справді думаєте, що я пальнув... У того лайдака а Може я і це зробив Бажання було Ось тільки нічого не пам'ятаю Останнє, що мені залишилося в пам'яті Це той клятий вусань, що зробив мені укол А до того Вділив добрячого прочухана Потім мене кудись повели А ще пізніше Все обірвалося «Я гадаю», – трутилася мило усміхнувшись медсестра, – «що тут якесь непорозуміння. Вчора ввечері пан Пелінг нікого не міг убити. Лікар Турсу увів йому в вену лар коктейль і пан Пелінг одразу ж заснув. Усенку ніч спав, прокинувся двадцять хвилин тому». І не прокидався вночі, ані на хвилинку?» – підозріло спитав полісместарий юнг. «Уведено в вену...» «Ларгактил діє...» – заходилося професійно пояснювати дівчина. Юнг нечемно обірвав її. «Коли я, панночко, захочу дізнатись, як діє ларгактил...» Заглянув в медичну енциклопедію. «Тепер же хочу знати лише, чи прокидався вночі пан Пелінг». «Ні, не прокидався, не міг», – ображено відповіла вона. «І ви можете це підтвердити?» «Можу, всю ніч я чергувала біля нього». А ви ні на хвилину не покидали кімнати. Якщо мушу бути якнайдокладнішою, мусити в'їдливо буркну полісмистара. Я виходила двічі, до вбиральні. Кожного разу це тривало 4-5 хвилин. Не довше? Не довше? На голосі Барбру відчувалася впевненість і серйозність. Полісмистара стиха зітхнув, Почухав обласілу потилицю і, помітно невдоволений таким поворотом справи, спитав ще. «Ви це засвідчите під присягою? А як же?» А в юнга пропала охота розмовляти з Белінгом. «Тут нічого робити», – звернувся він до Барлсона. «Ходімо звідси». «Ви мене не арештуєте?» – здивувався Рудані. «Адже я поранив Бетен. Мушу відповідати за це». Порисми старе витер лоба рукавом Чи відповідатиме за ваш вчорашній вибірик, іначе вирішуватиме прокурор. Особисто мені здається, що таке відповідатиме. шкода, це не від мене залежить. Вони вийшли з будиночка, тим часом задощило. Горі люди, що спершу на певній віддалі підтримували поліції і компанію, куди щезли, зникла також і Лундін. Залишилося тільки дві дівчини в непромокальних плащах із прозорої плівки. «І що далі?» – поспитав Барлсон. «Невесело, хлопче. Найважливіше, я, власне, єдиний підозрюваний вислизнув на міссіті». «Ви вірите тій дівчині?» «А що б це мав не вірити? У всякому разі суд їй повірить». «А то що далі?» «Що далі, що далі?» – огризнувся юнг. «Звідки мені знати?» «Треба розпочати нормальне слідство. Зрештою, мабуть, не ми його провадитимемо. Вбивством Масмана, скоріше за все, займеться Стокгольм. Надто високі пороги». На наші ноги. Та й далі, сину, не усвідомлюєш критичності становища. Це ж не звичайне вбивство у портовій Забігайлівці. А Мацман був... Хтось. Така людина, як він мусила мати серйозних ворогів. І то в цілому світі. Хто може гарантувати, що вбивця не прибув, скажімо, з Ругваю? Я читав, що банківський дім Мацмана син провадив у тій країні жваву інвестиційну діяльність. Ти чув про Топорамос? Жартуєте, усміхнувся Барлсон. Навіщо ругвайським партизанам убивати шведського мільйонера? Зовсім не жартую, розсердився полісмистаре. Все може трапитися, адже живемо у цьому клятому 20-му столітті. Він хвилинку помовчив, пожував сигару і спитав зовсім іншим тоном. А ти що думаєш про це все? Наразі нічого, щиро признався його підлегли. Дивує мене кілька обставин, яких у юнгових очах блиснули іскринки зацікавлення. Наприклад, чому не боронився Мацман, лише здивувався з того, що побачив в останню мить життя? Певно, не встиг налякатися. Це означає, сказав Баросон, що мільйонер ані в чому лихому не підозрював особи, що увійшла в його будиночок. Прибулець не застукав його зненацька». Звідки знаєш? Коли я вчора ввечері прийшов до мацмана, він, побачивши мене, зірвався з лежанки і сів. Потім знову ліг і так розмовляв зі мною, а все вказує, що він загинув лежачи. Як бачу, хлопче, доведеться розпрощатися з моїми партизанами тупарамусами. — жартівливо зауважив поліс Мастара. — Можна зробити висновок, що Мацман добре знав особу, яка до нього прийшла. Прийняв її лежачи, балакав з нею, а потім ця особа вистрілила в нього, приклавши пістолет до серця. — Власне, це мене й дивує, — вигукнув Барлсон. — Це ж видається геть неправдоподібним. Чому сину не розумів? «Гаразд, поясні тоді, як таке взагалі могло статися?» «Дуже просто. За який час після твого відходу хтось, кого Мацман знав, прийшов до нього?» «За дуже короткий час», – докинув криміналіст-асистент. «Або в плясці горілки, яку купив Мацман, рівень не знизився?» «Еге ж». «Дуже короткий час», – згодився юного. «Прийшов, сів на стільці біля табчана, і так, коли Мацман нічого не сподівався, вийняв із кишені пістолет» приклав тому до груди і випалив. У тому-то і заковика, усміхнувся Барсон, що так не могло статися. Чому це? Бо в кілометровому радіусі навколо мацманового будиночка ніхто не носить одягу. Тут же клуб нудистів. У них немає кишень, з яких можна було б виняти зброю. Я бачив, як і ви, що весь дріб'язок, наприклад, носовички, сигарети запальнички вони носять у руках. Приміром, пані Лундін... У лівій руці завжди тримає порцигар, запальничку і мундштук. Ось уявіть собі, що якийсь голяк уходить у Мацманів будиночок. У руці у нього револьвер. Чи тоді Мацман поводився безпокійно? Дуже сумніваюся. Він не нагадував людину, що легко піддається. Після того, що сталося з його жінкою, кожен прибулися з зброєю, Викликав би в нього підозру. Не дав би заскочити себе зненацька. Намагався б захиститись. Звісно, можна припустити, що вбився вже з порога, стероризував мацмана зброєю, наказав йому не рухатися, а тоді підійшов і вистрілив. Тоді на мацмановому обличчі не було б здивування. Переляк, гнів, відчай, але не подив. У такому разі запитав юнг, як це могло статися. — Саме цього я і не знаю, не збагну. Може, обережно припустив... Поліс Мастарий вбивця прийшов до жертви у звичайному обранні з кишенями? Може, скептично пристав на те Барлсон, але це мало ймовірно. Оті всі нудисти вважають за честь не носити на собі навіть найменшого клапця. На цьому ґрунтується їхня ідеологія. Зрештою, вбрана людина тут викликає величезний подив. Ризикнувши податися до Мацмана одягненим, вбивця мав би зважити на те, що потрапить на очі при негідним свідкам. Слід пам'ятати, що ми в середовищі, в якому дивовижую, є не нагота, а якраз одяг. Згадайте но, ну, як ці всі гуляки видивлялися на нас? Підожди, сину, спантеличився Юнг, не жене так прудко. Хай там що, але немає ніякого доводу, що вбився нудист. Можливо, Мацмана вбив якийсь тип у нормальній одежі, якийсь гість іззовні. Я вже про таке думав. Навіть спитав про це в пані Лундін, як тільки ми сюди приїхали. Вона запевняє, що нікого чужого тут не було. Хвіртка двайливо замкнута, а ця територія клубу звідусілю оточена дуже густим і кулючим живоплотом. Крізь нього не пролізеш, принаймні, так твердить Лундін. Треба це перевірити». «То й перевір, синку. Це основне. Хай наші люди оглянуть цей живопліт. Здається мені, що коли хтось уночі переліз через нього, то мав залишити по собі якісь помітні сліди. Візьмися за це». Баррельсон послав двох поліцейських оглянути зарості. Правду кажучи, не мав якихось великих сподівань на цей огляд. «Він вірив». Лундін, дарма що без одягу вона творила навколо себе атмосферу певності й довіри, ніяк не можна було легковажити її твердженнями. Після цього Барсон звернувся до свого начальника. За якусь годинку знатимемо, як воно з цим живоплотом, що робитимемо зараз, а як гадаєш, що маємо робити. Думаю, варто було б перекинутися словом другим з пані Мацман. Правильно, думаєш, хлопче? Передусім ми повинні побалакати з нею. Вони застали Беттен Мацман у жалюгідному стані. Знерухомлена дротяною конструкцією на нозі, вона, щоправда, лежала, але раз у раз намагалася звестись. Це викликало рішучий протест лікаря Торсу. Обоє, звичайно ж, і далі були цілком голі, що принесло юнгові нову хвилю збентеження. Ніяк не міг звикнути до нормальної ділової розмови з позбавленими одежі людьми. «Пані Мацман, ми б хотіли з вами побалакати», – буркнув він. Заплакана жінка не дуже притомно глянула на них. «Зі мною? Навіщо зі мною? Ви ж його вже маєте? Чим я вам допоможу?» «Маєте його, але він, він не повністю відповідальний за свої дії. Це все я винна».